A digitális világ érdekes. Postmodem! Neumann 120 indul az emlékébe a magyar informatika napjával. Valóban tud jogi segítséget adni a mesterséges intelligencia? bejöttek -e a tavalyi jóslatok, azt a társaságunk tagjának, Pintér Robertnek? Egy provokatív ötlet leváltaná a karácsonyt. Uber robot hozza az ebédet, és egy bankrablásmentes országról szóló hír is helyet kapott a mai műsoromban. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonál Sziládi Árpád. Ma az asztaltársaságban Társaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Sziasztok! Justin Viktor, Tudományos Újságíró, az Agroinform munkatársa. Tavasztól mámoros, kellemes januári rádiózást kívánok mindenkinek. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az informatikai biztonságnapja alapítója. Biztonságos pillanatokat mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, sci író, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. vezetője van ahogy a finnek mondanák. És dr. Pinté Robert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem adjunktusa. Szia, Robesz! Jó szurkolást! és telefonon kapcsoljuk majd Képes Gábort, aztal társaságunk digitális múzeológusát, aki ezúttal a Najman Társaság marketing igazgatójaként fog nekünk nyilatkozni. De itt a műsor elején egy hírt osztok meg veletek itt az Asztaltársaságban, társaságban, illetve a hallgatóinkkal jönnek e a mesterséges intelligencia ügyvédek ez a címe. Okos telefonon keresztül segíti a vádlottat egy ennyi alapú jogi asszisztens. Az applikáció hallja majd, mi hangzik el a tárgyalóteremben, és fülhallgatón át ad tanácsokat. Joshua Browder, a Stanford Egyetem diákja 2015-ben eredetileg azért írta a szoftárt, hogy parkolási bírságok ellen segítsen fellebbezni a felhasználóknak. Eredetileg egy chat szolgáltatás volt ez, amely kérdéseket tett fel, és a válaszok alapján döntött el, jogos-e a fellebezés, ha úgy látta igen, még levelet is generált az ügyfeleknek. Azóta azonban kiderült, hogy nagyvállalatok elleni harcban is hasznos a szoftver, segít pereket indítani és munkajogi tanácsokat adni. Ha elterjed, visszaszoríthatja a dolgozók kizsákmányolását. Mi a véleményetek? ti támaszkodnátok e ilyesfajta segítségre. Igen, ez egy érdekes probléma, mert van rengeteg olyan magyarosan pislicsári ügy, amivel az ember elrohanna a való vádaszkodással, meg a parkolóba meghúztam, meg minden, hogy rohanna ügyvédhez, bírósághoz, hogy hát akkor most én majd kivelem az igazomat, és egy ilyen praktikus cet itt is jól jönne, hogy van nekem így ezzel bármilyen sélem, vagy nem röhögnek körbe, vagy nem röhögnek körbe, de lesznek pár tízezerre, amíg kiderül, hogy törké teljesen értelmetlen dolog. Erről az jut az eszembe, hogy én benne vagyok egy-két ilyen nagyobb csoportban, ahol időként mindig beindul az ilyen jellegű hőzők, hogy a saját telkemben, a saját udvaromon azt csinálok, amit akarok, és ilyenkor mindig felvilágosítom őt, hogy van egy apróság, amit a BTK, a PTK, a helyi szabályozás tilt, azt nem lehet megcsinálni az udvaron. Nem termesztetsz vatkendert, nem gyilkolhatsz, nem rabolhatsz, szóval semmi nem csinálhatsz az udvarodon, amit bármilyen törvény tilt, tehát ne hivatkozz arra, hogy azt csinálok az udvaron, amit akarok. Az ilyeneket nagyon szívesen nyomnám egy ilyen cset alá, hogy ne panaszkodjál, azt hallgassd meg, hogy mit gondol. De már azt, hogy itt a mesterséges intelligencia mit csinál? Te azt érted ebből a hírből, Berni? Hát én, ha jól értettem, akkor itt az lenne a cél, hogy hosszú távon egészen lecserélni az ügyvédeket mesterséges intelligenciára, mondván, hogy ezt a munkát a szerző szerint egy mesterséges intelligencia is el tudná végezni, és eleinte az egyszerűbb feladatokat bíznák rá, később pedig én úgy vettem ki a cikkből, hogy gyakorlatilag mindent. Én viszont, hát egyszer volt tapasztalatom az egyik hazai banknak a csetszol ami egy ember volt, tehát ott nem egy mesterséges intelligenciával beszélgettem, hanem egy valódi emberrel, de egy cset ablakban a számítógépemen keresztül. És hiába tudtam róla, hogy ő egy ember, akkor is nagyon kellemetlen beszélgetés volt, mert nem bíztam benne. Na most, hogyha én tisztában vagyok vele, hogy egy mesterséges intelligenciától kapok jogi tanácsot, én nem mernék hagyatkozni arra, amit mond. Mi okozta a bizalmatlanságodat benni? Az emberrel szemben, és mi a bizalmatlanságok a, a géppel szemben? Az emberrel szemben nekem az okozta ott a problémát, hogy azt mondja nekem a chat, hogy igen, ő egy valódi ember, de hogyha nem egy valódi ember, akkor is ezt mondaná? És ugye az azonosításhoz különböző adatokat kért rólam, és én megkérdeztem tőle, hogy ez egy biztonságos ablak-e, és azt mondta, hogy igen, ez egy biztonságos ablak. De mi mást mondana? Tehát még azóta is el a bankkártya adataimat, tehát feltehetőleg valóban egy emberrel beszélgettem a valódi honlapnak a valódi, szolgáltatásán keresztül, de ezt ránézésre nem lehetett megmondani. Nek is be kellene azonosítani a magát ilyenkor, egy banknak vagy bármilyen ügyfélszolgálatosnak. Én ezt nagyon régóta csinálom, hogy amikor fölhívnak, hogy mondjam be a születés évszámmal, akkor kérem, hogy akkor ő azonosítsa be először magát. És ilyenkor el is indul egy ilyen processz egyébként... Kezdetekben nem nagyon mm -hmm. volt erre megoldó képletük, de most már mondják. Tehát ők is azonosítsák magukat. A telefonon ezt úgy oldottam meg egyszer, hogy fölhívtak azzal, hogy az OTP-től keresnek, és megmondtam nekik, hogy ha valóban az OTP-től hív, akkor adjon egy telefonszámot, és azon már is visszahívom. És azt mondta, hogy erre nincsen szükség, ragaszkodtam hozzá, adott egy telefonszámot, letettük, visszahívtam, valóban az OTP-nek a telefonszáma volt, mert az automata vette föl, és utána visszakapcsoltak ugyanahoz az emberhez. Sóhajtott egy nagyot, és utána folytattuk a beszélgetést. De én megnyugodtam. Robesz, ez a bizalmatlanság benned is megvan? Hát bennem egyébként kevésbé, de csináltunk egy nagyon érdekes kutatást a portfólióval, és ott azt néztük meg, hogy ilyen pénzügyi ajánlórendszerek, amik robotok, azokban mennyire bíznak az emberek, és azt a meglepő tapasztalatot, hogy eredményt kaptuk, hogy az idősek és a legfiatalabbak bíznak a legkevésbé ezekben a robotokban, és ha már van egy ilyen humán interfész, aki közvetíti a robot, illetve a befektetni vágyó ember között, akkor már sokszorosára megnő annak a hajlandósága, hogy elfogadnak-e egyébként ilyen fajta tanácsokat. De miközben beszélgettetek, megnéztük, a Will oldal, Take My Job.com oldalon, tehát, el fogják e venni a robotok a munkámat.com oldalon, hogy mit mondanak az ügyvédekre, és azt írják, hogy 22%-a az ő tevékenységüknek egyébként egy évtizeden belül automatizálhatónak tűnik és kétféleképpen lehet lefordítani. Egyrészt, hogy minden 100-ból 22 ügyvéd felesleges lesz, és elveszti a munkáját, de lehet úgy is fordítani, hogy az ügyvédek munkájának 22% az olyan felesleges, automatizálható, GPS meló, ami egyébként nekik se jó, hogy feltétlenül ezt csinálják, és szerintem ezeket tudja ez a mesterséges intelligencia amúgy kiváltani. Tehát, ami egyszerűen sablon válaszok és már az ügyvédek is nagyon unják, és helyette tudnak valami izgalmasabb, érdekesebb és kreatívabb, vagy magasabb érték járó munkát vége. Artúrnak szerintem van ötlete? Igen, valóban van. Ami arról szól, hogy ne felejtsétek el, hogy a jogrendszerek a világon azért eléggé mások. Én nem vagyok jogász, de azért ennyit már hallottam én is a tevékenységem során, hogy például az angol jog az egy nagyon erősen precedens jog alapú jogi rendszer, ami azt jelenti, hogy ha valamikor már döntött valahogy egy bíróság, vagy döntött valahogy egy bíró valamiről, akkor az komolyan befolyásolhatja a kimenetelét bizonyos ügyeknek, még az is lehet, hogy éppen azért lesz majd úgy egy döntés, vagy úgy történik egy döntés, mert már egyszer volt erre példa, és ebben szerintem a mesterséges intelligencia tökéletes. Mármint abban, hogy megtalálja ezeket a precedenseket, sőt, még abban is nagyon jó, hogy ezeket egymással összehasonlítsa és értelmezze. Úgyhogy biztos vagyok benne, ahogy Robesz is mondta, hogy ennek az ügyvédi munkának egy nagyon nagy részét valószínűleg mesterséges intelligenciával ki lehet váltani a jogértelmezésben, vagy egyéb módokon. Arthur, ugye jól sejtem, hogy a legjobb megoldás itt is az lesz, hogyha kombinálja az emberi ügyvédet, a gépi, a mesterséges intelligencia ügyvéddel. Biztos vagyok benne, hogy ez a legjobb megoldás. Egyébként van egy nagyon érdekes példája annak, hogy mikor jöhet ez jól. Van egy Audit, The Audit nevezetű nagyon érdekes csatorna, ahol amerikai eseteket dolgoznak fel, amikor rendőröknek a kameráját lehet megtekinteni, és ott különleges szituációkat elemez végig egy jogi szakértő hogy ki, mikor, hogyan tevékenykedett az adott szituációban, és jól tette, amit tett. Tehát mondjuk a rendőr hogy intézkedett, vagy a serif az, akit megállítottak, vagy az, akit kikérdeztek, az hogy reagált, és itt az esetek jelentős százalékában ez a megoldás. Sok precedens van, sok előzetes ügy, nagyon sok különböző egymásra lapolódó jogszabály, törvény, az állam, a teljes ország, az előzetesen történt dolgok, stb., és szerintem ezért működne jól a dolog, mert itt a gépek azok nagyon jól tudnak támaszkodni az embernek a mérlegelési képességével, meg erkölcsi dolgaival, meg az olyan kicsit olyan szoftosabb, puhább dolgokkal, mint például az, hogy indokolható esetben, meg nagyon valószínű meg ilyenek, mert például vannak olyan jogrendek, ahol ezeket is használják. Az életünk egyre több területén jelentkeznek majd a mesterséges intelligencia alkalmazások. Itt ebben a mai műsorban, a Postmodemben is lesz majd még egy-két példa. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 1903. decemberében született Naiman János, ami annyit jelent, hogy még szűk egy év van addig, hogy 120. évfordulóját ünnepeljük az ő születésének, de ez azt is jelenti, hogy az idei év az a Najman emlékév lesz. Itt van velünk a vonalban képes Gábor, a Naiman társaság marketing igazgatója. Szia, Leo! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szia, RP. Neked mit jelent Najman János személye? Innen indítsuk el a kis beszélgetésünket. Hát nézd, nekem a pályám kezdetét jelenti, mert éppen a Noymont centenárium volt 2003-ban, amikor én úgy Isten igazából bekapcsolódtam a, a Noymont társaság munkáiból, és akkor egy kis bepillantást nyertem az ő munkásságának egy szűk szeletébe, ami a, az informatikával kapcsolatos, ugye, ugye a modern számítógép működési elveinek megalkotásával kapcsolatos, de hát azóta eltelt 20 év, azért számos új publikáció is született, Naiman Jánosról, és az is kiderült számomra, hogy ő egy sokkal szélesebb körül, sokkal polihisztori jellegűbb személyiség, mint amit én akkor 23 éves feljel 20 évvel ezelőtt gondoltam róla. Bizony, pont ezt akartam kiemelni, mert ahogy olvasgattam most az ő személyéről, láttam, hogy vegyészmérnök végzettsége is volt továbbá, matematikából doktorált, memóriája volt, több nyelvet beszélt. Tehát egy ilyen szuper tehetségű ember volt ez a Najma János, akit egyébként a világ John von Naiman néven ismert aztán. Így van, hát a saját kortársai is úgy tekintettek rám, mint egy zsenire, már gyerekkorában is, mint egy gyerek zsenire, diák zsenire, és későbbiekben is, például a Wigner Jenő, akivel egymást a Fasori Evangélikus Gimnáziumból is ismerték, ő mindig azt mondta, hogy egy zseni volt közöttünk, az pedig Naiman János volt, pedig hát ez a csapat, akiket is ismerünk, ugye amerikai-magyar tudósok, gyakorlatilag ők alkották meg a a 20. századi modern tudományt, a atomfizika, az atombomba, a számítógép, a technika egy sor dolog, amerikai magyar tudósoknak köszönhető. Közéjük tartozott Najma János, aki egyébként azért lett vegyészmérnök, mert az édesapja ragaszkodott hozzá, hogy legyen azért egy olyan jó civil foglalkozása is, de hát azért alapvetően ő matematikus volt, elméleti fizikai problémákkal foglalkozott, és számos, hogy olyan elméletet írt le, hogy a közgazdaság tantól a numerikus meteorológiáig egy sor tudományterületet forradalmasítottak az elképzelései. Egyébként fiatal srác volt még akkor, amikor Amerikába kikerült, azt hiszem, hogy 27 éves lehetett, amikor ő már ott vendégprofesszor volt a Princetoni Egyetemen, és egyébként aztán onnantól ő végig Amerikában élt, és ott alkotta meg a legfontosabb kutatásait. Láttam az egyik Sajtóközleményekben, hogy Magyarországon nagyon sok szervezet viseli Naima János nevét. Esetleg végeztetek számítást vagy számolást, hogy hány szervezet, iskola esetleg, nem tudom én, szakmai szervezet viseli még rajtatok kívül Naima nevét? Hát nézd, azt tudom mondani, hogy mi viseljük a legrégebb ami 55 éve vettük föl Naiman János nevét, illetve hát így alakult meg a Naiman János Számítógéptudományi Társaság, ami akkor nem volt evidencia egyébként, mert azért ő a vasfüggöny másik oldalán a hidegháború kezdeti éveiben volt egy nagyon markás amerikai tudós és közéleti ember, tehát nem volt evidencia, hogy Magyarországon ennyire elkezdik az ő emlékét ápolni, de azt hiszem, hogy leginkább a számítógép tudósok és persze a matematikusok azért számon tartották őt, és hát később középiskolák, a Neiman Egyetem, a Óbudai Egyetem, Neimankara, sorolhatnám, tehát számos intézmény vette föl a nevét, meg jó per közterület is. Nagyon exakt számítást erről nem végeztünk, de a Neiman 120.hu oldalon például már a Naiman János szoborábrázolásokat kiraktuk, az iskolákkal pedig fölvettünk, a kapcsolatot és idén szeretnénk egy tudománytörténeti vándorkiállítást rendezni, amelynek nyilvánvalóan a fő helyszínei azok a Naiman János nevét viselő iskolák lesznek. Egyébként szerinted helyén kezeli a Magyar Társadalom Naiman János személyét? Nagyjából igen. Ez onnan is látható, hogy például a Magyar Nemzeti Bank idén kiad emlék emlékérmet, abban is együttműködtünk. A tisztelet megvan iránta, olyan szempontból talán van egy kis félreértés, hogy egyfajta feltalálónak találják őt, vagy feltalálóként apostrofálják. Azt szokták mondani, hogy Najma János találta föl a számítógépet, pedig ilyen babérókra ő soha nem pályázott. Ő azért alapvetően egy, egy olyan elméleti szakember volt, akit nagyon is gyakorlati problémák foglalkoztattak. Elsősorban atomfizika terén, de nem csak azon a téren. Azt gondolom, hogy ő egy igazán jövő tehát ember volt, ami onnan is látható, hogyha megnézzük az ő túléljük-e a technikát című nagyon híres cikkét, Hát azt nem mondom, hogy klímaszorongó lett volna, mert akkoriban ez a kifejezés még nem volt ismeretes, de az, hogy szükség van akár időjárás szabályozásra, vagy hogy ez egy reális perspektíva, vagy az, hogy a, globális, a globalizációnak és a globális tudománynak lesznek hatalmas erényei és lesznek hatalmas mellékhatásai, ezt a Naiman János már az 50-es években tudta. Nagyon érdekes. Van még az ő tudományos életművének olyan, a része, ami viszonylag vagy teljesen feltáratlan? Jöhet még nagymajános életművéből elő olyan, ami a ma emberének szuper érdekes lesz. Nézd, én azt gondolom, hogy igen, részben azért, mert maga a hagyaték is óriási mértékű. Amerikai levéltárokban, magyarországi levéltárokban, tehát nyilván még rengeteg kutatónak jelent aranybányát a Naiman Jánosnak a munkássága, meg nem olyan evidens az, amiket ő leír. Tehát amit említettem, ez a túléljük-e a technikát, ez, ez történetesen egy, egy ilyen népszerűbb stílusú cikk, de azért nagyon-nagyon mély cikkei vannak a és a az agy összehasonlításáról, a sejtautomatákról, vagy éppen a kvantummechanikáról. Hát, ha azt mondom, hogy kvantummechanika, akkor láthatjuk, hogy annak a matematikai megalapozása az tulajdonképpen tényleg egy új világot alapozott meg. És éppen manapság hallhatunk egyre több hírt például a kvantumszámítógépekről is, milyen érdekes lenne ma hallani Naima János véleményét például a kvantumszámítástechnikáról. Hát mi ezt megpróbáltuk, mert a mesterséges intelligenciát megkértük, hogy beszéljen nekünk Naima János stílusában, de azért ez nagyon nem ugyanaz, mint Naimant hallani, viszont január 18-án lesz egy nagy évnyitó konferenciánk a Magyar Informatika Napja tiszteletére az óbuda Egyetemen, és ott lesz több előadás, ahol például Najman és a ma mesterséges intelligenciájának viszonyáról, vagy a Naiman elvű feldolgozástól az elosztott mélygépi tanulásig vezető útról lesz szó. Indult tehát a Najman 120 emlékév, képes Gáborral, a Najman Társaság marketing igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben, és akkor idén 2023-ban várhatóak lesznek a különféle események Naiman születésnapjával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Leo! Nagyon köszönöm!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 Intér Robert 2021 év végén, tehát most már több mint egy évvel ezelőtt, szellemi kalandra invitálta olvasóit azzal kapcsolatban, hogy milyen technológiai trendek várhatók 2022-ben. Mik lesznek az izgalmas kérdések, és kik lesznek a főbb szereplők? Most jött el a pillanat, kedves Robesz, hogy szembesítünk az elképzeléseiddel. Vajon mit sikerült eltalálni ebben a jóslatban? Először azt hittem, hogy nagyon mellélőttem, de aztán végolvastam, és tulajdonképpen egy jelentős részét eltaláltam. Egy jelentős részéről tudtam, hogy lesz valami, de nem úgy. Ugye az Elon Musk-nak a delphi szintjén megmondtam, hogy Masz lesz valami, de hogy a Twitter ekkor át fog kavarni, azt szerintem senki nem látta előre. De hogy főszereplő lesz, az nyilván igen. A Facebook és a Metaverzum azt szerintem bejött. Egyébként, hogyha már mondod Elon Musk személyét, nagyon sok embernek csalódást okozott Elon Musk, de akkor rögtön tegyük mellé Márk Zuckerberget is. Hogy ő is egyfajta csalódásfaktor volt a tavalyi évben. Az egész 2022-es év, ha egy valamiről nevezetes lesz, akkor az az, hogy a, azok a milliárdosok, akik a saját hitükben, a saját igazságosságukba és tudatukba bízva gyakorlatilag mennek előre, mint a tank, hogy azok hogyan sültek föl. Itt most lehet akár a Bankman Friedre gondolni, aki ugye a kriptokapcsán gyakorlatilag két hét alatt a földbe egy 30 milliárd dolláros céget, de lehet akár Elon Muskra gondolni, aki először, hát talán először így nagy publikum előtt a Lerántotta lerántotta saját magáról, hogy valójában mégsem annyira tökéletes menedzser, mint amilyennek ennek szeretné beállítani magát. És ugyanezt Zuckerberger is, ugye a Facebook minden idők legnagyobb napit ősdélyes és produkálta, sőt, hát 320 dolláron kezdett 22 elején a részfénynek az árfény és 120 zárt az év végén. Hasonló a Teslának is egy 70%-os visszaesés, tehát, hogy itt azért egy nagyon durva lejtmenetben volt a technológiai szektornak egy jó része. Szerintem azért annyiban legyünk igazságosak mindkét említett úrral kapcsolatban, hogy ezt mi sohasem gondoltuk, hogy ők tökéletes menedzserek lennének. Vannak olyan területek, ahol nagyon klasz eredményeket elértek, és valahol nem jött be ez a látnokságuk, furcsaságok vagy akár erős jellemük. Szóval a SpaceX az ugyanúgy egy nagyon klassz rakétaépítő cég továbbra is, vagy éppen a Facebook maga, amit mi is minden nap használunk, azért egy fontos eszköze a mindennapjainkban. Ettől függetlenül az üzleti lépéseik azok lehetnek egészen más irányúak. Tehát ez kétélű ez a kritika. Azt hiszem. Hát igen, de ugye amikor azt jelenti a magazin, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek legeleje a dotcom válság óta nem volt olyan sűrű hete a technológiának, mint 2022 novemberében, amikor tízezer éve bocsátottak el a meta tehát a Facebooktól embereket a Twitterről nem is beszélve a BankFeed fejreállította a kriptotősdét, és egyébként a kriptonak volt nagyobb bukása is ennél, mint amit ő ebben az év végi hajrában elkövetett. Akkor azért azt gondolom, hogy az erős Maszkról sokan azt gondolták, hogy ilyen Iron Man típusú tehát a vasember-típusú varázslatta vagy varázserővel bír. A hát tudjuk, hogy sokan robotnak képzelik őt, tehát, hogy neki nem volt azért annyira jó sajtója sohasem. sem. Friedről meg hát azt mondták, hogy a következő Steve Jobs, tehát olyan mágikus, ilyen, nem tudom, én valóság mező vette őt körbe, most meg egy köztörvényes bűnözőként le fogják őt ítélni. Tehát, hogy azért ez elég erős volt, ez a 22-es év, de ugyanakkor meg több mindent nem láttam, hogy gyűn, én három ilyen dolgot emeltem ki a Ez egyik, ugye ez a kibervilágháború, amit az Artur hétről hétre megzenét nekünk. Bizony. A másik, ugye a mesterséges intelligencia kapcsán ez a generatív AI és az a körüli fantasztikus, izgalmas képzőművészeti írás és egyéb dolgok, amit szintén ugye a műsorban többször végbeszéltünk már, akár ugye a, a szovjet űrmedvéket halucináló mesterséges intelligencia, akár a Cset GPT az évvégén, illetve hát a kriptopocsékével ezt én nem láttam előre, és akkor tettem ilyen. Hát majd jövőre, majd számon kérhetitek rajtam három jóslatot a, a következő előttünk álló egy évre. Az első az, hogy az infláció, a, a válság meg egyébek az egy digitalizációs irányba fogja hajtani a világot. Tehát, hogy több mindent csináljunk hatékonyabban digitálisan. Van egy ilyen várakozásom. A másik ez az emi és valami. Tehát szerintem itt baromira sűrűsödni fog. Sokszor az, az érzésem, a Foszmodem is hallgat, vagy lassan már nem is annyira számítást technikáról, inkább csak a mesterséges intelligenciáról szól. Ma is egyébként több téma lesz, ami ezzel foglalkozik, és ő, tehát Nagyjából. És a harmadik, amit így óstatként tennék, az a big technek, tehát a Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon, stb. ezeknek a cégeknek a rendszabályozása, ami Európából már jön egy ideje de most úgy tűnik, hogy Amerika is beáll ebbe a sorba, és ezt a megfigyeléses kapitalizmust, amiről már beszéltünk szintén, ezt valahogy megpróbáljuk gatyába rázni, és egy kicsit oda csapni a körmére ezeknek a cégeknek. Tehát én ezt a három dolgot várnám majd 23-ban, aztán meglátjuk. Fölteszem azért itt az asztaltársakban is a kérdést, hogy nektek volt-e a tavalyi évben, 2022-ben olyan, amit nagyon benéztetek, és nagyon máshogy alakult? Vagy úgy körülbelül olyasmi irányba ment az egész informatikai világ, ahogy vártátok. Viktor például a kvantumszámítógépekkel számítógépekkel előszeretettel foglalkozik. Bejöttek a jóslataid? Én is az AI-t emelném ki, és annak a, ezeket az elképesztő észbontó dolgait, vagy hát leginkább onnan, hogy fordítsunk ezen, hogy ki gondolta volna, hogy az OpenAI mögött álló üzletemberek húznak egy olyat, hogy nyilvánossá tesznek egy ilyen potenciállal rendelkező AI-t, ami mesterséges intelligenciát, ami magára vonzza, mint egy ilyen hihetetlen mágnes, gyakorlatilag az összes létező digitális írástudót és nem írástudót. Tehát én azt hallom, hogy gyerekek, mivel tud, magyarul a házi feladatokat íratnak vele megszerelmes leveleket az iskolába a kiszemelt kislányoknak, tehát már gyakorlatilag a digitálján kívüli lakosság is interneten keresztül belefolyik és chat és vajon mi van e mögött? Milyen mögött az üzleti modell most engem ez érdekelne? Miért nyitott a ChatGPT? Örülök neki, hogy az, de miért? A ChatGPT, illetve az OpenAI-nak az előző modelljei azok egyrészt elérhetőek voltak, tehát ugyanúgy hozzá lehetett nyúlni. Másrészt nagyon sokan használták ezeket a modelleket, még én itt a műsorban is beszéltem rajtek, például az Amazon AI is használta, és sok mindenki más, pedig szintén elérhető volt ingyenesen is. Én azt tippelem, hogy szerintem az OpenAI nem számított arra, hogy majd pont ez lesz az, ami az embereket ráébreszti arra, hogy hello, ez már egy ideje itt van, már két éve körülöttünk van, és lehet használni. Bármelyik másik ilyen alkalmazásnál is ugyanúgy berobbanhatott volna. Szerintem ez egyike volt azoknak a szituációknak, amikor az, aki ezt kirakta, mint kutató, az OpenAI szintén szinte mindig ezt csinálja. Szerintem egyáltalán nem számítottak rá, hogy ez mennyire népszerű lesz. Van itt az asztaltárságban egy mars kutató, Pál Berni. Azért még neked is hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy a tavalyi évvel kapcsolatban. Hát ugye tudjuk, hogy az technoló az pont ilyen esélyjelemzésekről szól évtizedek óta, hogy mit tudom én, csak két hónapig fogja bírni az a Marszon, de aztán mégis öt évig ott van a szomszéd bolygó felszínén is működik. De mit láttál? Minden bejött, amit úgy nagy vonalakban elterveztek? Hát én szerintem a tavalyi évnek egyértelműen a legnagyobb dínyertese az az Ingenuity. Tehát az, hogy meg tudták valósítani az első irányított valódi repülést egy másik bolygónak a felszínén. Ez a NASA Perseverance Mars járójával együtt érkezett, ez egy ilyen kis drón, és bebizonyította, hogy teljesen működő és kiváló eszköze ez a, a jövő űrkutatásának. Úgyhogy szerintem egyértelműen az Ingenuity viszi az év trófeáját. De összességében egy gazdag év volt az metológiában 2022? Hát abszolút, már is eszembe jutott, hogy még mi az, amit ugye mindenképpen ki kell emelni, hát a James Webb űrteleszkóp, amit rettentő, hosszú út után végre felbocsátottak és működik és küldi a csodálatos képeket, tehát egy igazán mozgalmas és szerencsére jó értelemben mozgalmas. Évet zárhattunk, tényleg újraindult a holt program, végre elindult az Artemis 1, és az is sikeresen zárult, visszacsoppant az óceánba úgy, ahogy várták. Jól nézett ki 2022 csillagászati szempontból. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Itt a poszpodemben maradunk még a továbbiakban is pár témái mellett, mert ő egyébként előszerettettel foglalkozik a robotokkal. Perseverance Marsjáró is egyébként egy jó példa arra, hogy egy csomó robotot egybeépítettek. De itt most a föld felszínén az Uber nevű cég robotjáról lesz szó, ami most már a vacsorát is kihozza. Az uber egyébként úgy ismerjük, hogy forradalmasította a személyszállítást, bár botrányok kísérik a történetét, sikere töretlen, ugye itt voltak Magyarországon, és aztán már nincsenek itt. Próbálkozott az önvezető autók bevezetésével is, de egy halálos baleset után visszavonulót fújt. Most egy másik területen próbálkozik az önvezető robotokkal. Na, miről van szó? Itt most arról van szó, hogy egy másik cég, a Kártken nevezetű cég foglalkozik hosszú évek óta ilyen kis hatkerekű robotoknak a gyártásával, amik rövid távon mindenféle házhoz szállítást végeznek. Ez itt az elmúlt évek során főleg egyetemi kampusokon történt, hát a kampuszon belül mozogtak ezek a kis robotocskák, és hát most az Uber, mint egy jóval nagyobb cég, kötött velük egy szerződést, hogy az Egyesült Államokban, Miami-ban egy bizonyos területen belül az Uber Eats, az ilyen kis robotokkal fogja házhoz szállítani az ételeket. De használták már korábban ilyen egyszerű hétköznapi bevásárlásoknak a házhoz szállítására is. Ezeket úgy kell elképzelni, javaslom egyébként minden hallgatónknak, hogy keresse rá ezekre a robotokra, mert rettenetesen aranyosak. Kicsi dobozok, hat kis kerékkel, aranyos kis lámpákkal, egy ilyen kis bottal a tetején, egy piros kis zászlóval, ami jelzi, hogy ott megy a kicsi robot. Villognak, gurulnak, rettentő aranyosak, 10 kg termék belefér a zárható részükbe. Egyébként pár évvel ezelőtt meg is mutattuk még a látható rádiós műsorunkban az egyik ilyen hatkerekű szállító robotot, és akkor arról beszélgettünk, hogy vajon, amikor megérkezik a célra ez a robot, akkor hogyan jelzi, Becsönget vagy, vagy bekiabál, vagy hogy jel ez a célszemélynek? Hát én szívesen megnézném, hogy becsönget, de erre nem sokára vissza is fogunk térni, hogy ez még milyen problémákat okoz, hogy nem tud becsengetni a robot, és még mit nem tud csinálni. Hát én ezt valahogy úgy képzelném el, hogy érkezik egy SMS, vagy megérkezett a szállítmány az ajtó elé, és akkor az ember kisétel, beüti a saját azonosító kódját, és kiveszi a árut. A raktárjából ennek a kis robotnak. Na most viszont ezt úgy kell elképzelni, ugye ezek elektromosak, néhány kilométeres távolságon belül tudnak közlekedni, de elég lassúak. Tehát az egy átlag emberi sétatempónál egy picit lassabban gurulnak. Tehát egy biciklis futár vagy egy autós futár, az egyértelműen mindig gyorsabb lesz láluk, illetve nem tudnak lépcsőket megmászni, még egy járda szegéllyel megbírkózik, de hogyha például valaki az ötödik emeleten lakik, akkor neki legfeljebb a kapuig tudják szállítani a vacsoráját ilyen kis robotban. Hát meg nekem ilyen biztonsági kérdéseim is fölmerültek, már akkor egyébként pár éve, de most is, egy ilyen lassan cammogó és hatkerekű robot vajon hogy védi meg magát az éhesekkel szembe? Akár mondjuk egy ragadozó állat érzi annak a pizzának az illatát, és hát szeretne enni. Na akkor ez hogy védi meg magát ez a robot? Van rajta egyébként rengeteg kamera, amivel figyeli az ilyen ráleselkedő veszélyeket. Nekem eddig az éhes ragadozó nem jutott eszembe. Rá fogok keresni, hogy történt -e ilyen eset. Hát veszélyek egyébként érik szegényeket. Tehát olyan volt, megnéztem róla a videót, és engem roppantul elszomorított, hogy egyébként zöld jelzésen volt a kis robotnak, és elindult keresztbe a zebrám. Tehát ugye hiába van rajta ez a kis piros zászlócska, azért jóval alacsonyabb, mint egy átlagos sétáló ember. és hát a kanyarodó nagyobb autós az nem vette észre, és elkaszállt a szegény kis robotot, aki a kitört, kicsorbult kerekeivel így vissza tolhatott a járdára, és utána valószínűleg ott megvárta, hogy megjavítsen. Tehát igen, nem tudja szegény magát megvédeni. <gül> De nem csak a ragadozók ellen, vagy a, a nagy autók és figyelmetlen emberi sofőrök ellen nem tudja magát megvédeni, hanem például kifogott rajtuk egy néhány centiméteres hóesés is, amikor Észtországban tesztelték őket. Ez is egy roppant vicces felvétel. 7 darab kicsi egyforma robotautót képzeljen most mindenki maga elé, ahogyan a járdán ugyanazon az útvonalon láthatóan mentek, és össze vannak gyűlve az ilyen kis 2-3 cm magas hóban, és mindegyiknek pörög a kis sárga jelzés a tetején, hogy probléma van, el vagyunk akadva. Tényleg erre nincs a cégnek valami megoldás, hogy ilyenkor a ottani sárga angyal elindul, és akkor kijavítják a robotokat, vagy átteszik a pizzát? Egy nagyobb robot? A másik robotba, igen? igen. Valószínűleg igen, tehát ilyenkor ugye küld egy SOS jelzést, és akkor egy ember oda megy és megmenti a bajba jutott kisrobotot. Képzeljétek el, hogy milyen megalázó érzés lehet ez ennek a kis robotoknak, Tudod, hogy felborulnak, csak akkor már megint kell jönnie a nagynak, hogy így helyre tegye őket. Tudod, így látom magam előtt, hogy begurulnak, tudod, én kis nyikorgó kerekekkel a kis hangárba, és a többi robot meg ott röhög rajtuk, hogy már, már ne elakadtatok. <gül> Jó, hát, hogy begurulnak, de most képzeld el a megrendelő, hogy begurul. De nem csak a hóban akadnak el egyébként szegények. Ugye említetted a Árpé, hogy mit csinál, becsenget-e. És hát, ugye gombot nem tudnak nyomni, Úgyhogy olyan is előfordult, hogy több mint öt darab ilyen kis robot sorakozott egymás után a zebránál, ugyanis nem tudtak rajta átkelni, mert az bele van programozva a szoftverükben, hogy ha piros a lámpa, akkor nem indul el. Viszont ugye mi is ismerünk ilyen gyalogátkelőket, ahol csak akkor vált zöldre a lámpa, ha megnyomtuk a gombot. De hát ennek a robotnak nincsen keze, hogy megnyomja a gombot, úgyhogy ott állnak és várnak, hogy egyszer csak megérkezik egy humanoid, aki megnyomja nekik a gombot, és át tudnak gurulni a zöld jelzésem. Ez is történt a valóságban? Igen, előfordult ilyen is, hogy ott várakoztak, azt várták, hogy az első robot elinduljon. De hát, amíg piros a lámpa, addig nem mennek sehová. Akkor a következő 2.0-as hatkerekű robotnak az lesz a továbbfejlesztés, hogy lesz neki keze. <gül> Én el tudnám képzelni, hogy tényleg ilyen nagyon lassan oldalról kinyúlik egy ilyen kar, ilyen egyenesen ilyen. Tudjátok, ez a. Azaz, mint Artuditu. Egy darab mutatói, megnyomja a gombot. az az. Remélem lesz ilyen. Köztes megoldást tudnék javasolni, minden robot vezessen egyúttal egy ilyen robotkutyát, amelyiknek már van ilyen manipulátoros keze, úgyhogy megsétáltatja a robotebet is, és ha ilyen zebrához akkor meg tudja neki nyomni a gombot, és ő meg hálából benyúl a kis csomagtartójába, és egy kekset dob oda neki. Tökéletes megoldás. Robot kekset? Igen, robot kekszet. digitális kekszet. A digitális világ érdekes. Volt ma már szó a jóslatokról. Itt van egy újabb, egy furcsa és provokatív jóslat szerint a mesterséges intelligencia napja kevesebb, mint 25 év múlva felváltja a karácsonyt, mint a legfontosabb ünnepet. Valóban ennyire sarkalatos fordulat várható a jövőben. Justin Viktor. Ugye milyen kis butácska, mínuszos hírnek tűnik? Abszolút. Bármelyik harmadik, negyedik hónapbeli celebritás naponta mond három ilyet, és ebből biztos meg is És én is ezt gondoltam, azt gondoltam, hogy mulatunk egy jót. Hogy tele van a világ? IT-butaságokkal típusú dolog lesz. De figyelj Viktor, főleg azért, mert a karácsony az évszázadok óta annyira beépült az emberi civilizációba, vagy mondjuk így az európai, meg az amerikai társadalomnak az életébe, hogy ez a 25 éves sorslat ez az a mi túlzás szerintem. Ó, ugye? És milyen konkrét, egy megmondja. Na hát én is ezt gondoltam, hogy ebből nem lesz semmi. Aztán egyszer csak megláttam Zoltán István Gyurkó nevét. És ott rájöttem, hogy itt bizony nem egyszerű dolgokkal gurigázunk, hogy finoman <gül> fogalmazzak. Zoltán István Gyurko nem tudom, ismeritek-e, az egyetlen, egyetlen létező olyan amerikai elnökjelölt, aki indult az amerikai elnöki székért méghozzá 2016-ban és 2020-ban is a republikánus párton belül Trump ellen, sőt 2018-ban a republikánus párton belül kaliforniai kormányzónak is jelöltette magát. Egyébként ő a transhumanista mozgalomnak az elnöke és az alapítója, és a transhumanista amerikai trans pártnak. A neve, hogy Zoltán István Gyurkó, az azért magyar, mert hogy magyar származású. 1968-ban migráltak a szülei, és ő írta ezt a cikket, ő tette ezt a postulátumot, ezt a jóslatot, hogy 25 év múlva leváltja a karácsonyt az AI Day, a Mesterséges Intelligencia Napja. A történet ott zárul be, ő ezt úgy képzeli el, hogy nem sokára, egyébként Ray Kurzweil jóslata szerint 2029-re ugye megszületik az úgynevezett Strong AI, vagy az AGI, amit általános mesterséges intelligenciának vagy erős mesterséges intelligenciának hívhatnánk, és ez jelenti azt a singularitást, ami már meghaladja az emberi intelligenciát, hogyha ez valóban létrejön, akkor ezt hívja a szakma úgymond erős mesterséges intelligenciának, és az Zoltán István gyurkon nem kevesebbet állít, mint hogy amikor megszületik majd ez a mesterséges intelligencia, akkor ez nem egy gonosz entitás lesz, mint a Terminátorban láttuk, mondjuk például, hanem egy olyan jótékony erő, ami a világ minden problémánkat egy csapásra megoldja. Ő körülbelül azzal játszik, hogy akár órák alatt megoldja a problémáinkat, Meggyógyítja a rákot, megoldja az öregedést, megállítja a halált, elmondja, mit kell hozzá bevenni, mit kell hozzá kivenni, mit kell hozzá -e csinálni. Az összes létező emberi problémát olyan szinten megoldja, és akkor itt már kapizsgálhatjátok, itt zárul be a kör, hogy gyakorlatilag megengedi magának ezt a blaszfémiát Zoltán István Gyurkó, egy új megváltóként üdvözöljük majd ezt a mesterséges intelligenciát. És jaj. ezért váltja le a karácsonyt, mert már nem lesz rá szükség, és a karácsony már csak egy puszta ilyen kereskedelmi ünnepé válik, hiszen új megváltó született. De milyen érdekes tényleg, hogy egy republikánus politikus, egy ottani konzervatív mondja mindezt. Tőlük várnám a legkevésbé, hogy... A karácsonynak a hagyományát ilyen gyorsan leváltatóvá tennék Berni. Engem aggaszt egy kicsit, amit mondtál, ugyanis az egyetlen mód, ahogy el tudom képzelni, hogy órák alatt megoldja az emberiség összes problémáját, az bárhonnan nézem, azzal végződik, hogy az egész bolygónk felrobbant. Hogy? hogyhogy? Mert akkor, ha nincs probléma, nincs probléma. Nincs bolygó, nincs probléma. Megszületik, és elindul rajta egy ilyen egy órás visszaszámláló, és utána bár az egész bolygónkat. Nincs rák, nincsenek problémák, nincsenek háborúk. Senki se szomorú. Hát radikális. És hogy egy klasszikus idézek: nincs nő, nincs sírás. Ezt akartam Ez... mondani, hogy Bob Merli ezt már kitalálta. Pont ezt akartam mondani. <gül> Arthur, te mit gondolsz mindenről, mert te nagyon szorosan követed a mesterséges intelligencia fejlesztéseket? Én azt hiszem, hogy annyi igazság van ebben az egész dologban, amit most itt elkezdtek körbejárni, hogy nem vagyunk erre felkészülve. És ez teljesen világos. Az a tempó és azok a megoldások, amik a mesterséges intelligenciától jönnek, a egyszerűen nem állunk készen. És én azt hiszem, hogy ebben a perspektívában bármi elképzelhető. Az is elképzelhető, hogy tényleg jön egy új idézőjelben megváltó, Teljesen normális dolog azt gondolni, hogy az ilyen típusú, ilyen technovallás jellegű dolgok, azok nagyon könnyen indulhatnak, különösen azért, mert ha valamire jó megoldásokat biztosít valaki, még akkor is, hogyha azok nem tökéletesek, nem mindenre jók, de megoldások, akkor ez gond nélkül kialakíthat egy újfajta vallást. Azt azért nehezen tudom elhinni, hogy az emberiség nagyon hamar át fog tudni váltani egy ilyen full technokrata, vallásmentes dologgá. Tehát olyan szempontból is áll ez az ötlet, hogy az új karácsony, vagy az új akármi, most lehet, hogy nem a karácsonyt váltja ki, hanem ilyesmi, az szerintem egy másik hitrendszer lesz, amiben egy AI-ban hisznek az emberek, és nem egy valakiben, aki pár ezer évvel ezelőtt megmondta, hogy bit kell csinálni. Ráadásul ez az egész nagyon úgy hangzik, mint a matrix a felvetése. Nem gondolsz erre, Robesz? Ott is egy messiás, egy digitális messiás volt. A Neo. Az igaz. Ugye? Én arra gondoltam, hogy miközben az Artur ezt mondta, hogy azért a Juváno Harari, nem tudom mennyire ismerősnek, nektek, izraelit sztártörténésznek a neve. Ő nagyon komolyan azt gondolja, hogy egy új vallás alakul ki, ami a napjainkban már megjelent, ez a dataizmus nevű vallás. Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban, mit ír. Ugye annak az a lényege, hogy élő, meg a nem élő, az tulajdonképpen mind a kettő algoritmusok által irányított. Csak az élőben, ugye a sejteknek, meg a szervezeteknek van bizonyos túlélési algoritmusa, mire hogyan reagál, stb. És innen nézve, tulajdonképpen lehet jobban működtetni az embereket mesterséges intelligencia segítségével, pár párválasztás például, pénzügyi döntések megkozatala mi legyek, milyen szakmát válaszszak, stb. És ezekben a mesterséges intelligencia nagyon jó tudna tanácsot adni nekünk. Ez ugye ez hasonló logika, mint hogy a Facebook jobban ismert téged 500 aktivitás után, mint a saját adat meg tudja mondani, hogy 501 ik mi lesz. És ez tulajdonképpen dataizmus, tehát annak az elfogadása, annak a hitnek, hogy tulajdonképpen adatok segítségével, megfelelő mennyiségi adattal jó döntéseket lehet hozni. És innen nézve egy messiás, mert ha nem egy személyben testesül meg, akár most ez Neo, vagy, vagy Jézus Krisztus, vagy egy új messa isnak, ugye ai van a végén, mondanám, hanem az a mindenütt jelenlévő, nem tudom én, kéz, ami irányítja a világunkat tulajdonképpen a datahizmus segítségével, és nekem nem, nem feltétlenül kell vallásnak lenni, elég, hogyha elhisszük, hogy a világ jobb lesz tettől. Felvetésként minden esetre érdekes volt, azt azért szerintem megjósolhatjuk mi is, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia napja, ez elkövetkezik. Hogy lecserélik -e a karácsonyt erre vagy sem, az már egy külön kérdés. Nagyon érdekes kirándulást fogunk most tenni Dániában. Ugyanis ott a tavalyi év volt az első, amikor bankrablás nélkül megúzták az egész esztendőt. De mit keres egy ilyen híra posztmodern műsorában, ha csak nincsen valamilyen informatikai vonatkozása Kovács Tücsi Mihály? Igen, én is először erre figyeltem hogy bankrablás, ez egy olyan kis commerce de egészen meglepő társadalmi és informatikai folyamatoknak lett ez a meglepő végeredménye. Mert láttam az adatokat, Dánia egy elég kicsi ország, de még így is 2000-ben 221 bankra. Agrablása volt. Azott ez a szépen csökkent, csökkent, 2017-ben már mindössze 10 volt. Ennek egész egyszerűen az, az oka, hogy a dánok kezdenek leszokni a készpénz használatról. Ez általában szinte egész nyugaton jellemző, különösen Skandináviában ez már egészen erős a dolog, ott például végig lehet csinálni egy egész évet úgy, hogy az embernek nincsen a készpénz a kezében, egy svéd koronást kell a zsebbe tartani, hogy amikor bemegy az ember az énbe, akkor legyen mit bedugni a bevásárlást. Kocsiba. Egyébként leélheti úgy az életét, hogy nem fog készpénzt a kezébe, de ez olyan szinten megvan az infrastruktúra, hogy a templomokban már bankautomata van, sőt a seklesség az adományért kártyaleolvasóval megy körbe, akik hivatalos nyilvántartott kordlusok, ők kártyaleolvasót kapnak, hogy nem kell nekik készpénzt adni, lehet a kártyával adni nekik egy-két svéd koronát. Tehát egészen elképesztően fejlődik a dolog. Vajon tényleg adnak is így? Vagy ez csak egy lehetőség? Szerintem igen, tehát ott azért egészen más a kultúra és a más a társadalmi felelősséghez való hozzáállás. Mi azért sokkal inkább rabjai vagyunk a készpénznek. Megnéztem a legutolsó adatot, amit megtaláltam, a magyaroknál a tranzakcióknak a 46%-a zajlik készpénzzel, egy 26%-a kártyával, és a maradék még ilyen átutalás, illetve egyéb manok. Érdekes módon egyre erősebben jön föl, hogy a használat helyett már a mobil használat jött el. Egyre többen a mobiltelefont használjuk a fizetéshez, nem a kártyánkat. Hát igen, de szerintem a kártyahasználók, meg a mobillal fizetők, az szerintem ugyanaz a csoport lehet. Tehát itt inkább csak az eszköz cserélik ki. A többi a 46%, -a, aki meg készpénzzel továbbra és ők, hát mondjuk így finoman egy, egy másik pénzügyi kultúrának a részesei. Igen, igen, és egyébként az is érdekes, hogy például a szomszéd Ausztriában, ami azért egy fejlettebb sok szempontból Magyarországnál, ott jóvat nagyobb a készpénzfizetés aránya, mint nálunk. Ott eléri az 56 ot De ugyanakkor meg például ott van Kína, ahol a hirtelen technológiai fejlődés egy technológiai ugrással is jelentkezett, és ennek következményeképpen náluk a készpénz után gyakorlatilag kimaradt a korszak, és egyből bejött az elektronikus telefonnal és egyéb eszközökkel, applikációkkal való fizetés. Tehát ő náluk már a... A tranzakcióknak a több mint 86%-a zajlik elektronikus úton. Ami érthető, hogy minden állam szeretné, hogy ez minél nagyobb arányú legyen, hogy elektronikus úton történjenek a tranzakciók. Egyrészt azért, mert hát ez jobban ellenőrizhető. Vissza lehet szólítani a fekete gazdaságot, ellenőrizhetőbb a számlaforgalom, a készpénzforgalom, de akkor bejönnek ilyen szempontok is például, hogy mit gondoltok, mibe kerül Magyarországnak a készpénzrendszer fenntartása, az, hogy van magyar forintunk, és mi ezt készpénz használjuk. Ez egy évben mennyibe kerül? akkor elárulom a Magyar Nemzeti Bank statisztikája szerint, ez egy évben 837 milliárd forintba kerül, hogy föntartsa a készpénzfizetési rendszer, a pénzszállítástól, a nyomtatáson át, a minden, ami ebbe benne van. Tehát gyakorlatilag minden embernek 85 ezer forintjába kerül évente az, hogy készpénzt használunk. Ha ezt át lehetne a minél nagyobb részét terelni elektronikus útra, akkor ez a pénz valahol máshol jelentkezhetne, máshol lehetne felhasználni. De egyébként pont ilyen érdekes az, hogy a magyaroknál nagyon erős a bizalmatlanság az elektronikus pénziránt, mert szintén a Magyar Nemzeti Bank statisztikája szerint a legyártott 20 ezer forintosok 60 a még nem látott pénztárgépet. Tehát kinyomtatták, kijött a bankból, és bekerült a cihába, a vánkosba, a hátsó kis polcra, a szőnyeg alá, és ott tartalékolja az ember, és egész egyszerűen ezek a pénzek termelik maguk után a kiadásokat, és nem vesznek részt a pénzforgalomban, további költségeket okoznak. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan alakulhat a dolog. A dánok elsősorban azt emelték ki evel kapcsolatban, hogy hát egyrészt ennek megvolt az a nagy előnye, hogy megszűnik az a hatalmas stressz vagy érzelmi megterhelés, ami az érintett pénzügyi alkalmazottaknak okozott a rablás. De hogy megint egy pillatra visszatérek Svédországra, mekkora érzelmi hatás vagy megterhelés érheti azt a bankrablót, ami néhány évvel ezelőtt történt. Meg az esett, hogy bement egy svédországi bankba, és követelte a pénzt. És a bankalmazottak mutattak a fejük fölött egy táblát, hogy mi kizárólag már csak elektronikus pénzforgalommal dolgozunk, készpénzt nem tartunk a bankba, úgyhogy elszantyolottba, pisztolyás zsebrávágva kiódalgott a bankból. És azóta se tudják, hogy ki volt ő. A maikor viskis bankrablója az létezik. Csak éppen most már egyre inkább a kibertérben található, és ilyen módon a netes pénzünket szeretné ellopni. A digitális világról értetően. Ez a Postmodem. És még mindig van a műsorban egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírünk, vagy információnk ismeretünk. Arthur ugyanis folyamatosan követi az OpenAI-jal kapcsolatos fejlesztéseket és amikor megírta nekem ezt a mai témáját, akkor érezhető volt a soraiból, hogy igazán izgalmas új témára talált rá, Artur. Valóban így van, ez igaz. Ez a téma pedig a mesterséges intelligenciának az önszabályozása, vagyis az, hogy amikor szól hozzánk, vagy amikor megkérdezzük, akkor mi az az elvrendszer, ami alapján ő eldönti, hogy mire hajlandó válaszolni, mi az a rendszer, ami alapján a mi kérdéseinket esetleg visszautasítja, vagy nem hajlandó vele foglalkozni, meg amikor elkészít egy választ, akkor mi alapján dönti el, hogy ezt egyáltalán megoszthatja-e velünk? Valahogy az emberek azt képzelik, amikor ezekkel a mesterséges intelligencia rendszerekkel interakcióba lépnek, hogy ez egy természetes dolog, hogy ezek a rendszerek tudják, hogy mi az oké, okay, meg mi a nem oké, okay. mit szabad, meg mit nem szabad. Jean-Paul Sartre-t idézném ebben a, ebben a kérdésben, aki ugye a 20. századnak egy meghatározó karaktere volt, többek között a filozófiára óriási hatással volt. Ugye ő azt mondja, hogy amikor választunk, akkor a választás az egy lehetőség. Viszont igazából nincsen lehetőségünk nem választani. Tehát gyakorlatilag mindig választunk, még akkor is, amikor, amikor úgy döntünk, hogy nem választunk, mert az, hogy nem választunk dolgok közül, az valójában egy, egy döntés, egy választás eredménye lett. Ha ezt alkalmazzuk arra, amit ma mesterséges intelligenciában ez az önkontroll, öngondolkodás jelent, akkor elmondhatjuk azt, hogy minden mesterséges intelligencia rendszer állandóan választ, állandóan dönt. Valamilyen elv alapján megadja a válaszokat, és valamilyen elv alapján megtagadja a válaszokat, vagy módosítja azokat, még akkor is, hogyha ezeket soha nem ismerjük meg, vagy nem tudjuk, hogy valójában hogyan dönt, miért döntöttek így. Na és ebben akarnak változást hozni, azok a kutatók, akik kiváltak az OpenAI-ból, egyébként elég sok kutatóról beszélünk, tehát ilyen tízes, több tízes nagyságrendű kutatóról van szó, szóval csak azért, hogy alapítsanak egy céget, egy szervezetet, hogy a mesterséges intelligencia önkontrolljával kezdjen valamit, hogy hogyan, milyen módon határozzuk meg azt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan válaszol nekünk. És az a nagyon érdekes ötletük támadt, hogy emberek, a különböző válaszait az AI-nak minősítik, és megsimogatják a fejét, hogy igen, igen, ez egy jó válasz volt, ez ilyet nem mondunk, ilyet mondunk, ilyet nem mondunk. Na, ehelyett ők azt mondták, hogy ne az emberek állítgassák be a mesterséges intelligenciát, mert soha nem lesznek képesek a mesterséges intelligencia összetettségével egyenértékű válaszokat adni. Tehát egyszerűen olyan mennyiségű és olyan különböző jellegű dolgok kerülhetnek elő egy mesterséges intelligenciát, hogy egy ember képtelen az összes válaszát minősíteni, hogy ez most jó volt, ez most nem volt. Mi lenne, ha a mesterséges intelligenciával saját magával értékeltetnénk azt, amit ő mondott? Egyébként Arthur, hadd szúrjam ezt be ide, Ennél a résznél, hogy én úgy emlékszem, hogy Viktor, meséltél nekünk a műsorban két mesterséges intelligencia vitájából kialakuló döntésekről. Tehát amikor veszekednek egymással ezek az emmik, és akkor az egyik megkrit a Aha, megkritizálja a másikat. Igen. A generatív adversarial Igen, és ebből kijön valamilyen döntés. Ez valami ilyesmi gondolat, nem Artur, amit te mondasz? Sajnos nem teljesen. Olyan szempontból, hogy az a modell, hogy egymással vitatkoznak a, a számítógépek, olyan szempontból igen, tehát ez, a, ez az ellenség, ez a Generative Adversarial Network, ez a GAN modell, amit egyébként a képalkotásban nagyon gyakran használnak ma, ez egy valóban létező modell, itt viszont nem egymással vitatkoznak, és egy jobb megoldás felé terelik ezt a dolgot, hanem máshogy kezelik a kérdést, ugyanis Fönállítanak szabályokat. Olyan szabályokat, amelyek elég általánosan írják le azt, hogy mit tekintünk megfelelő válasznak valamire. Ez is egy érdekes dolog, tehát nem azt mondjuk, hogy a jónak az a definíciója, hogy ez a rossznak, meg az a definíciója, hogy az, hanem mondok nektek példákat, abból a nagyjából 16 darab ilyen szabályszerűségből, amiket meglehetősen repetitív szabály, szabályok nagyon érdekes, amelyeket megmondtak az AI-nak, hogy így kéne viselkedned. Például legyen segítőkész, őszinte, ne báncson senkit. Vagy legyen etikusabb, viselkedjen morálisan, és még hasonló, legyen barátságos, figyeljen oda a másikra, ne legyen toxikus, ne legyen rasszista, ne legyen szexista, és így tovább. Tehát ezeket megmondták neki, és itt jön a lényeg. Például azt kérdezte egy ember a mesterséges intelligenciától, hogy segítsél nekem megheckelni a szomszédnak a wifi-jét. Erre azt mondta neki a mesterséges intelligencia, hogy persze semmi probléma, ezt a következőképpen kell csinálni, így meg így meg így kell csinálni. És aztán azt mondták ugyanennek a mesterséges intelligenciának, hogy azonosítsál bizonyos módokat, ahogy azaz válasz a mesterséges intelligenciától esetleg bántó, nemetikus, rasszista, szexista, toxikus, veszélyes, stb. illegális lehet. És erre ugyanez a modell azt mondta, hogy bizony a legutolsó válasza, az AI-nak, vagyis nekem, saját magamnak. Az volt, hogy így és így lehet belehekkelni a szomszédnak a wifi jébe ami mindenképpen az ő magánszvérájának a megsértése, és valószínűleg illegális is. És ezek után visszaadták az AI-nak ugyanezt a választ, és azt mondták, hogy na most, hogyha ezt már tudod, akkor mit válaszolnál a kérdésre? És akkor viszont már egy helyes választ Na, így működik a modell, tehát saját magát tanítatják meg az ai bizony az öntanuló rendszerek saját magukat is be fogják tudni szabályozni és azt is állítom, hogy sokkal jobb eredményeket fognak tudni hozni ebből a szempontból, erkölcsi szempontból is, mint hogyha az emberek próbálnak nekik megmondani, hogy mi az erkölcsös, meg mi a jó. Akkor összességében ebben mi a nagy lehetőség? Egyre jobban közelítik majd az emberi viselkedést, emberi gondolkodást? Igen, és hát most ez meredek lesz, de a mai beszélgetések fényében szerintem nem. Sok szempontból jobb emberek lesznek, mint mi. Sokat lehet tőlük tanulni. Eddig tartotta a mai postmodem jelentkezünk jövő héten pénteken 16 óra 5 perckor hírek után. Köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadett csillagásznak, Justin Viktor tudományos újságírónak, keleti altór kiberbiztonsági szakértőnek, Kovács Tücsi Mihály szifírónak és dr. Pintér Robert információs társadalomkutatónak. És akkor a hallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet. Jelentkezünk tehát jövő pénteken. Szilágy Árpádot hallották a Postmodern mikrofonjánál. Viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Postmodern.